Розділ 10. Прощання. У стілі на цвяху одиноко висів ліхтар, цідячи крізь напівзакриті шторки тьмаве світло. Решта стайні лежала зануреною у глибокій тіні. Колерант, наступаючи на п'ятий мету і охоронцю, увійшов всередину. Перен, котрий сидів, прихилившись до дверей стіла, Підскочив, і тільки солома зашаруділа. Він був закутаний у важкий плащ. Трохи призупинившись, Ланна наполегливо запитав. Ковалю, ти перевірив усе, як я казав? Я перевірив, відказав Перен. Тут нікого нема, крім нас. З якого дива комусь тут ховатися? Себе побережеш, довше проживеш, Ковалю. Охоронець швидко окинув оком затінену стайню, і ще темніший сінник угорі. Нема часу, пробумотів він, ніби сам до себе. Вона наказала поспішати. На підтвердження цих слів охоронець швидко попрямував туди, де за межами світляного кола стояли на перев'язі п'ять коней. Уже загнуздані й осідлені. Серед них були чорний жеребець і біла кобила що Рант їх уже бачив раніше. Інші, хай не такі поставні та плекані, але, напевно, були найкращими з тих, що могло запропонувати межиріччя. З поспішною ретельністю Лан почав обстежувати попруги та збрую, а також шкіряні ремінці, що ними були прив'язані сакви, бурдюки та згорнуті ковдри позаду сідол. Рант обмінявся з приятелями непевними посмішками, що сили намагаючись вдавати ніби й насправді прагне негайно вирушати в дорогу. Мед лише зараз побачив меча на поясі Ранда і, тиснувши на нього пальцем, вигукнув. «Ти збираєшся стати охоронцем?» Він розсміявся, але кинувши швидкий погляд на Лана, одразу заткнувся. Проте охоронець, певно, не звернув уваги на ці слова. «Або принаймні купецьким дружинником!» Вівдалі Мед, намагаючись і далі посміхатися. Проте ця посмішка видавалася дещо силованою. Він підняв угору свій лук. А хіба зброя справжнього чоловіка недостатньо личить для такої справи? Ранду спало на гадку хвалькувато блиснути мечем, але присутність Лана втримала його від цього. Охоронець навіть не дивився в його бік, але хлопець був упевнений, що той помічає все, що робиться навколо. Замість цього юнак промовив із перебільшеною байдужістю. Він може стати у пригоді. І промовив це з таким виразом, ніби носити меч було для нього звичною справою. Наблизився перн, намагаючи щось приховати під плащем. Рант устиг помітити широкий шкіряний пасок, що оперізував стан приятеля, на якому в петлю був продітий Держак Сокири. Що це в тебе? Спитав він. Достато купецький дружинник. гигикнув мед. Кошлатий юнак кинув на мета похмурий погляд, який начебто говорив, що той уже наслухався під саму зав'язку дотепних жахтів на цю тему. Відтак перен важко зітхнув і відкинув полуплаща, аби стало видно сокиру. Це не було звичайне знаряддя лісоруба. Широка лезо півмісяцем з одного боку і вигнутий шип з іншого. Робили її не менш дивною річчю для межиріччя, ніж Рандів Меч. Проте перенова долоня лежала на сокирі доволі впевнено. Майстер Луган зробив її два роки тому для дружинника одного купця, котрий приїхав сюди по вовну. Але коли вона вже була готова, той відмовився платити домовлену ціну. А майстер Луган не погодився на меншу. Зрештою він віддав її мені. коли. Він відкашлявся і стрільнув у Ранда таким самим похмурим поглядом, яким раніше пропалив Мета. «Коли побачив, як я даю собі з нею раду, він сказав, що я можу взяти її собі, поза як сам він не матиме з неї жодної користі». «Даєш раду», – перснув Мет, але щойно Перен підвів голову, одразу заспокійливо виставив руки. «Це ти сказав!» Я мав на увазі, що ніхто з нас не знає, як вправлятися зі справжньою зброєю. Лук – справжня зброя. Раптом озвався Лан. Він спирався рукою на сідло свого високого воронконя. І серйозно дивився на хлопців. Так само, як і ті пращі, що я бачив у ваших сільських парубків. Те, що ви не застосовували їх ані для чого, окрім як полювання на кроликів та відганяння вовків від овець, що не означає, що вони не можуть бути зброєю. Все, що завгодно може бути зброєю, якщо чоловік або жінка котисть стискають це у руці. Достатньо холоднокровні, і готові пустити його в діло. Викиньте тролоків з голови, якщо хочете живими дістатися до Тарвалона. Вам краще тримати голови цілковито ясними, поки ми не залишимо межі та Емондівлух. Його обличчя і голос Холодні, наче смерть, і тверді, як грубо обтесаний надгробок, стерли посмішки юнаків і припнули їм язики. Перен скривився і натягнув плащ, ховаючи сокиру. Мед втупився у свої ноги і носаком ворушив солому на підлозі стайні. Охоронець хмикнув і повернувся до своєї справи. Запало мовчання. «Це не дуже схоже на легенди», Зрештою, мовив Мед. «Навіть не знаю», – понуро відгукнувся Перен. «Тралоки, охоронець, айседай, чого ще тобі треба?» «Айседай», – прошепотів Мед, так ніби він раптово змерз. «Ранде, ти їй віриш?» – спитав Перен. «Тобто я хочу сказати, чого тралоки можуть хотіти від нас?» Всі як один глянули на охоронця. Лан, здавалося, був заглиблений у підтягування сідельної попруги білої кобили. Але попри те, трійця трохи відступила до дверей стайні, подалі від Лана. І навіть тут хлопці скупчились щонайтісніше і почали розмовляти якомога тихіше. Рант похитав головою. «Я не знаю, як це розуміти, але вона стверджує, що метою нападників – «Були тільки наші ферми. У нашому селищі вони спершу напали на будинок майстра Лугана і на кузню. Я спитав мера. У те, що вони прийшли по нас, повірити так само легко, як і в будь-що інше, що може створити моя уява. Раптом Ранд усвідомив, що вони, обидва, витищилися на нього. «Ти питав мера?» – мовив мед недовірливо. Вона ж застерігала, щоб ніхто не дізнався про це. Я не казав йому, чому, питаю. Почав виправдовуватися Ранд. Невже ви хочете запевнити мене, що ви справді не розмовляли ні з ким взагалі? Ви нікого не попередили, що збираєтеся зникнути? Перн, ніби виправдовуючись, знизав плечима. Морень Седай наказала нікому не прохопитися. Ми залишили повідомлення, сказав мед, для рідних. Вони побачать їх уранці. Ранде, моя мати вважає, що тарвалон іде наступним за шайолгуло. Він реготнув, аби показати, що не поділяє її думку. Але його сміх був не надто переконливим вона б мене у льосі заперла, якби тільки запідозрила, що мені спало на думку туди податися. Майстер Луган, упертий наче камінь. Додав перн. А майстриня Луган ще затятіша. Бачили б ви, як вона порпається у тому, що залишилося від будинку, примовляючи, мовляв, нехай тільки ті кляті траллоки повернуться, то вже матимуть справу із нею. Горіте мені, Ранде. вигукнув мед. Так, я знаю, що вона айсседай і тому подібне. Але тралоки справді тут були. Вона наказала нікому про це не говорити. Якщо навіть Айс не знає, який вихід із цієї ситуації, то хто ж тоді знає?» «Не я». Ранд почухав лоба. Голова боліла. Він ніяк не міг позбутися спогаду про той сон. «Мій батько вірить їй. Принаймні він погодився, що ми маємо піти». Раптом у проймі дверей виникла Морейн. «Ти розмовляв зі своїм батьком про цю подорож?» Вона була з голови до п'ят вдягнута у темно-сіре, спідниця із розпіркою для їзди верхи. А єдиною прикрасою на ній була золота каблучка зі змією. Ранд поглянув на її патерицю. Полум'я, що він бачив, не залишило на ній жодних слідів згару чи навіть кіптяви. Я не міг зникнути, не повідомивши батька. Вона на мить затримала на ньому погляд, стиснувши губи, і повернулася до інших. «Ви теж вирішили, що повідомлення буде недостатньо?» Мед і Перен, перериваючи один одного, запевнили її, що вони лише залишили цидулки, як вона їм і казала. Кивнувши морень порухом руки, змусила їх замовкнути і кинула гострий погляд на Ранда. «Що зроблено, те вже вплетено у візерунок!» «Лане!» «Коні готові!» – мовив охоронець. – І ми маємо досить харчів, щоб добратися аж до Бейролона. Щось навіть ще й залишиться. Можемо вирушати будь-якої миті. Пропоную просто зараз. – Але не без мене! – до стайні прослизнула Егвень, тримаючи руках клунок. З несподіванки Ранд заледве не гепнувся на долівку. Ланів меч устиг наполовину полишити піхве коли охоронець побачив, хто це. Його очі миттєво потьмянішали. Перен і Мед почали щось лопотіти, аби переконати Морейн, що вони не казали Егвейн про від'їзд. Проте Айс Седай не звертала на них уваги. Вона просто дивилася на Егвейн, задумливо постукуючи пальцем по губах. Каптур темно-коричневого плаща Егвейн був насунутий, але недостатньо, щоб приховати зухвалий погляд яким вона дивилася на Морейн. «У мене з собою є все, що треба. І харчі також. І я тут не залишусь. Наймовірніше, у мене ніколи не буде іншої нагоди побачити світ поза межиріччям». «Це тобі не прогулянка до заплавного лісу, Егвейн», пробурчав Мет. Але коли дівчина зиркнула на нього з-під насуплених брів, він позаткував. «Дякую, Мете, а я й не здогадувалась. Ти вважаєш, що тільки вашій трійці кортить подивитися, як там у зовнішньому світі. Я мріяла про це не менше за тебе, і не збираюся прогавити таку нагоду. Як ти дізналася, що ми їдемо? – суворо запитав Рант. Хай там як, але ти не можеш їхати з нами. Ми вирушаємо не задля розваги. На нас полюють траллоки. Егвейн презирливо глянула на нього, і він зашарівся і закляк від обурення. «По-перше», – терпляче взялася вона пояснювати йому, «я помітила, як Мед скрізь ходить крадькома, намагаючись бути якомога непомітнішим. Потім я побачила, як перн намагається приховати ту дурнувату величезну сокиру у себе під плащем. Крім того, я довідалася, що Лан придбав коня, і тоді мене осяяло. А навіщо йому ще один кінь?» і якщо він купує одного, він може купити ще. Склавши це докупи, з тим, як Мет і Перен щось винюхують, немовби ті би та сисунці, що уявили себе битими лисами. Коротше кажучи, я дійшла єдиного можливого висновку. Я навіть не знаю, Ранде, чи здивована я, побачивши тут тебе. Після того, як ти розповів мені про свої сни. Якщо в цьому задії Немет і Перен, я вважаю, мені треба було здогадатися, що без тебе тут не обійдеться. «Я повинен йти, Егвейн», – сказав Ранд. «Ми усі мусимо йти, інакше траллоки повернуться». Тралоки. Егвейн скептично розсміялася. «Ранда, якщо ти вирішив подивитися світ, це дуже добре. Але не розказуй мені цих безглуздих казок». «Це правда», – мовив Перен. А Мед почав було... Тралоки. Годі!» – тихо мовила Морейн, і всі розмови завмерли миттєво, наче відрізані ножем. «Є ще хтось, хто звернув на все це увагу!» Її голос лунав м'яко, але Егвейн, перш ніж відповісти, глитнула клубок у горлі і випросталась. «Після минулої ночі усі, ні про що інше, не можуть думати, крім того, як відбудуватися і таке інше. Та... Що робити, якщо це трапиться знов? Вони бачать лише те, що у них просто під носом. А я ні з ким не ділилася своїми здогадками. З жодною людиною. Дуже добра, проказала Морейн, трохи помовчавши. Можеш вирушати з нами. Ланове обличчя на мить стало стурбованим. Проте за якусь мить стурбованість зникла, поступившись місцем спокою. Проте сказане ним пролунало ледь не гнівно. «Морейн, ні!» «Лане, тепер це вже стало частиною візерунка». «Це безглуздо», протестував він. «Нема жодної причини, аби вона йшла з нами. Але є безліч причин, чому вона не повинна йти». «На це є причина», спокійно мовила Морейн. «Це частина візерунка, лане». Кав'яне обличчя охоронця залишалося незворушним, але він повільно кивнув. «Але ж послухай, Егвейн», – сказав Рант, – «за нами гнатимуться тролоки. Ми будемо у небезпеці, аж поки не досягнемо тарвалона». «Не намагайся залякати і відмовити мене», – відказала вона, – «я йду з вами». Рант уже знав цей тон її голосу. Він не чув його відтоді, відколи вона вирішила, що лазити по височезних деревах, личить хіба що дітлахам. Але Ранд добре пам'ятав цю інтонацію. «Якщо ти вважаєш, що це дуже смішно, коли за тобою женуться траллоки...» Почав було він, але Марейн перервала його. «У нас нема часу на розмови. До світанку нам треба бути якнайдалі звідси. Ранде...» Якщо вона тут залишиться, то счинить бучу на все селище раніше, ніж ми встигнемо проскакати хоч милю. І це, напевне, попередить мер Драала». «Я би такого не вчинила», – запротестувала Егвейн. «Вона може їхати на коні менестреля», – запропонував охоронець. «Я залишу йому достатньо золота, аби він придбав іншого». чи це можливо», – пролунав із сінника звучний голос. Тома Мереліна. Мечлана цього разу таки вислизнув успіхов, і охоронець, втупившись у мене стреля, не поспішав повертати його на місце. Том скинув долу згорнену ковдру, закинув за спину футляри з флейтою та арфою, а на плечі повісив сакве. Я більше не маю, що робити у цьому селищі, а крім того, я ще ніколи не виступав у Тарвалоні, і хоча зазвичай я подорожую одинцем, але після минулої ночі не проти того, щоб помандрувати у товаристві. Охоронець кинув на пера суворий погляд, від чого той ніякого зіщулився. «Я не подумав, що треба ще й сінник перевірити», – пробурматів він. Поки довготелесий менестрель спускався драбиною сінника, Лан заговорив безбарвним голосом. «І це теж якимось боком стосується візерунка? Морейн, седай!» «Усе є частиною візерунка, мій старий друже», – заспокійливо відповіла Морейн. «Ми не можемо обирати тільки те, що нам подобається. Але, як кажуть, поживемо, побачимо». Том ступив на підлогу стайні та розвернувся від драбини, обтрушуючи солому зі свого полатаного плаща. «Насправді», – сказав він уже спокійнішим голосом, – Можна сказати, що я наполягаю, аби мене взяли у цю мандрівку. Я багато годин просидів над безлічю кухлів Елю, розмірковуючи над тим, як завершу свої дні. Але одне мені ніколи не приходило на думку. Казан Траллоків. Він скоса зикнув на мечохоронця і звернувся до нього. У цьому нема потреби, я ж не сир для нарізки. Майстра Мерелін попередила Морейн. «Нам доведеться рухатись швидко, і, напевно, на нас чегатиме велика небезпека. Тралоки все ще десь неподалік. Тож ми будемо рухатись уночі. Чи ви впевнені, що згодні мандрувати разом із нами?» Том обвів усіх пильним поглядом і посміхнувся. «Якщо це не надто небезпечно для дівчини, то чому це повинно бути ще небезпечнішим для мене?» Та й окрім того, який Менестрель злякається незначної небезпеки заради можливості виступити у тарвалоні. Морень кивнула, і Лан вклав меч у піхви. Ранду раптом спало на думку що могло статися, якби Том передумав, чи Морен не кивнула? Менестрель узявся сідлати свого коня, ніби нічого такого йому навіть на гадку не спадало. Але Ранд помітив, що він. Час від часу позирає на меч Лана. «Отже», – промовила Морейн, – «як бути з конем для Егвейн?» «Коні крамаря не підійдуть, так само, як і дгурани», – відповів охоронець похмуро. «Вони сильні, але не швидкі і не витривалі». Бела, сказав Ранд і дістав такий погляд від Лана, що одразу пожалкував, що взагалі відкрив рота. Але він знав, що не в змозі відрадити Егвейн від подорожі. Тож, єдине, що залишалося, це допомогти їй. Можливо, Белла не така прутка, як інші, але вона сильна. Я іноді їздив на ній верхи. Вона не відстане. Лан зазирнув у стіло Белли, бурмочучи щось собі під ніс. Вона нібито трохи краща за інших, сказав він нарешті. «Гадаю, кращих варіантів у нас нема». «В такому разі доведеться брати її», – сказала Морейн. «Ранде, знайди для Белли сідло і поквапся. Ми і без того надто забарились». Ранд поспіхом вибрав сідло, а в сусідній кімнаті ковдру, і тоді вивів Белу зі стіла. Щойно він почав прилаштовувати сідло їй на спину, як кобила з подивом подивилася на нього. Досі він їздив на ній не осідлюючи. Вона взагалі не звикла до сідла. Промовляючи заспокійливі слова, Ранд затягнув попругу. І Белла сприйняла це диватство спокійно, лише труснула гривою. Узявши вергвейн клунок, Ранд приторочив його до сідла, поки вона влазила на кобилу та розгладжувала спідниці. Вони не мали розпірок, як годиться для їзди верхи. Тож її ноги у вовняних панчохах були відкриті до колін. На дівчині було взуття з м'якої шкіри, як і у всіх сільських дівчат. Воно аж ніяк не годилося для подорожі навіть до сторожової вежі, не кажучи вже про тарвалон. «Я все одно вважаю, що тобі не можна їхати», – сказав він. «І я не вигадував про тролоків. Проте я обіцяю піклуватися про тебе». «Може, це я піклуватимуся про тебе?» Безтурботно озвалася Егвейн. У відповідь на його гнівний погляд вона посміхнулась і, нахилившись, погладила його по голові. «Я знаю, Ранде, що ти дбатимеш про мене. Ми будемо дбати одне про одного. Але наразі тобі краще подбати про те, аби залізти на свого коня». Ран зрозумів, що всі решта вже чекають на нього верхи. Хмара. Єдиний кінь, який поки що не мав верхівця, був високим, сірим, із чорною гривою і хвостом, і належав він раніше йону тену. Хлопець злетів у сідло, хоча і не без труднощів, бо, коли уструмив ногу в стремено, сірий мотнув головою і смикнувся вбік, внаслідок чого піхви зачепились за ногу. Не випадково його друзі не вибрали хмару. Майстер Тен часто влаштовував перегони, виставляючи свого гарячого сірого проти купецьких коней. Ірант не пам'ятав жодного випадку, щоби той програв. Але він також не пам'ятав, щоби хоч комусь поталонило без проблем проїхатись верхи на хмарі. Лан, мабуть, заплатив несусвітні гроші, щоб мельник згодився продати коня. Щойно Рант вмостився у сідлі, як хмара загарцював завзятіше, ніби йому вже кортіло мчати. Рант натягнув повіддя і спробував не надіятись на краще. Можливо, якщо він зможе переконати себе, то й коня йому пощастить переконати. Десь у темряві пугукнула сова, і четверо місцевих здригнулися ще до того, як впізнали цей звук. Всі нервово розраготалися і присоромлено перезирнулись. «Наступного разу польова миша зажене нас на дерево», – нервово сміючись мовила Егвейн. Лан похитав головою. Краще б це були вовки. Вовки, вигукнув Перен, і це привернуло до нього пильний погляд охоронця. Вовки не люблять тралоків, ковалю, а тралоки не люблять вовків. Так само, як і собак. Якщо я чую вовків, то можу бути впевнений, що там на нас не чекають тралоки. Він рушив у місячну ніч, пустивши свого ставного вороного ступою. Морай незволікаючи, рушила за ним, а Егвін трималася збоку від Айс-Седай. Ранд і менестрель, услід за матом і Переном, замикали загін. Позаду корчми було темно і тихо. Плямисті місячні тіні вкривали двір стайні. М'які, глухі удари копит швидко згасали у ночі. У темряві плащ охоронця теж здавався тінню, лише необхідність не заважати йому вести загін отримувала інших від бажання скупчитись навколо нього. Наближаючись до воріт, Ранд подумав, що вибратися за межі селища непоміченими буде непросто, принаймні непоміченими односельцями. Багато вікон у селищі тьмяно жовтіли, і хоча серед ночі ті цятки блідого світла виглядали крихітними, у вікнах миготіли силуети мешканців селища, які спостерігали за тим, чи не принесеться ніч і ще якоїсь біди. Ніхто не бажав знову бути заскоченим зненацька. У глибокій тіні біля корчми, на виході з двора стайні, лан раптом зупинився. І різким порухом руки закликав усіх до тиші. На фургонному мості гриміли чоботи. І подекуди у місячному сяйві відблискував метал. Чоботи простукотіли через міст. проскрипіли по гравію і наблизились до корчми. Усі причаїлись у темряві, не видаючи себе жодним звуком. Іранд здогадався, що його друзі були надто перелякані, щоби здіймати шум. Втім, як і він. Кроки завмерли перед Корчмою, у мороці з плямою світла, що сочилося із вікон спільної зали. Ранд не міг там нічого розгледіти, поки вперед не виступив Йонтен. У старій шкіряній курці з нашитими на грудях сталевими бляхами, тримаючи списа на міцному плечі. Разом із ним прибула ще з дюжина чоловіків з селища і прилеглих ферм, деякі були у шоломах чи в частинах обладунків, що впродовж багатьох поколінь пропадали пилом на їхніх горищах всі озброєні одні зі списами, інші із сокирами чи поіржавілими алебардами. Мельник зазирнув вікно зали. Тоді обернувся і коротко відповів Схоже, тут усе гаразд. Ополченці вишикувались перед ним нестрункою подвійною колоною, і відтак рушили у ніч, ніби крокуючи під три різні барабани. Пара тролоків з банди даволів з'їли би їх на сніданок. Пробурмотів лан, коли кроки віддалились. Але вони мають очі та вуха. Він розвернув свого жеребця. За мною. Повільно і нечутно охоронець повів їх назад, крізь двірстайні, униз до берега, крізь верби до винної ріки. Навіть так близько до свого витоку винна ріка була доволі глибока. Тож холодна, швидка вода, вируючи та виблискуючи навколо кінських ніг, облизувала підошви вершників. Видершись на протилежний берег, вервечка вершників рухалась слід у слід під вправним керівництвом охоронця повз сільські будинки. Час від часу Лан зупинявся, даючи знак усім завмерти. Хоча ніхто, крім нього, нічого не чув і не бачив. Утім, щоразу невдовзі поруч проходили вартою селяни та фермери. Потроху мандрівники просувались до північного краю селища. Ранд вдивлявся крізь темряву у високі гостроверхі доми, намагаючись закарбувати їх у своїй пам'яті. Який з мене шукач пригод. Навіть не полишивши ще свого селища, він уже відчував тугу за ним. Проте роззиратися хлопець не припиняв. За якийсь час мандрівники проминули останні фермерські будинки. І далі попростували вздовж північного шляху до Таринського перевозу. Ранду спало нагадку, що, напевно, ніде у світі нічне небо не може бути таким чудовим, як у межиріччі. Цілковита Чорнота, здавалося, сягала вічності, а безліч зірок мінились у ній, неначе блискітки світла, посилені гранями кристала. І місяць майже уповні. Бракувало хіба тоненької скрипки. Висів так близько, що здавалося варто простягнути лише руку і ти торкнешся його. Раптом сріблясту кулю місяця повільно прокреслив чорний обрис. Рант мимохітірвонув заповіддя, зупиняючи сірого. Кажан промайнуло спершу у голові, хоча він усвідомлював, що це не так. Кажани зазвичай полюбляють надвечір'я, коли ширяють собі у сутінках, полюючи на мух і мошву. Крила цього створіння мали подібну форму, але рухались вони повільними, потужними помахами, як ото хижі птахи. І воно, схоже, справді вилетіло на полювання. Висновуючи з того, як воно ширяло туди-сюди, викреслюючи широкі дуги, це не підпадало під сумнів. Найбільше жахали його гігантські розміри. Якщо все ж таки поважати, що це кажан, який лише видається таким величезним на тлі місяця, то цей кажан мав би знаходитися на відстані простягнутої руки. Ран спробував подумки визначити, наскільки далеко має бути ця істота, та яка вона завбільшки. Її тулуб мав би бути завбільшки як людський, але крила. Створіння знову перетнуло місячний диск, а тоді зненацька пірнуло униз і розтануло у темряві ночі. Він навіть не бачив, як лан, що духу скаче назад до нього аж поки охоронець не вхопив його за руку. «Що ти тут застиг? У що це ти втупився, хлопче? Нам треба вирушитися!» Всі інші вичікувально стояли позаду Лана. Плекаючи слабку надію на те, що його страх перед тралоками взяв гору над здоровим глуздом, Рант розповів про побачене. Він сподівався, що Лан розвіє його страх, запевнивши, що це був Кажан, а все інше – омана зору. Лан прогарчав слово, і вранда склалося враження, ніби воно залишило у нього в роті огидний присмак. Драхкар. Егвин і двоє інших межеріченців почали нервово вдивлятися у небо, а Менестрель стримано охнув. Так, мовила Морейн, – «надто велика потвора, щоб сподіватись, що це щось інше. І якщо у мердраловій команді присутній драхкар, то він незабаром знатиме, де ми знаходимося. Може, вже знає. Нам треба рухатися швидше, а для цього слід виїхати на дорогу, бо бездоріжжям ми будемо плентатися ще довго. Ми зможемо досягти Таринського перевозу раніше за мер Драала, а він і його тралоки не переправляться на той берег так легко, як ми. Драхкар? запитала Егвін. А хто це? Їй хрипко відповів Том Мерлін. У війні, що поклала край епосі легенд, були створені потвори, гірші за тралоків і непівлюдків. Почувши ці слова, Морейн Рвучко обернулася до нього. Навіть темрява не здатна була приховати гостроту її погляду. А тим часом, перш ніж хтось устиг запитати мене Стреля про подробиці, Лан узявся віддавати накази. Зараз виходимо на північний шлях. Якщо вам не набридло життя, їдьте за мною. Не відставайте і тримайтеся разом. Він розвернув свого коня, і всі галопом поскакали за ним. На шляху до Таринського перевозу. Вихопившись на добре вторований північний шлях, коні пішли в чвал, вони мчали на північ, гриви та хвости летіли за ними в місячному сяйві, копита вибивали чіткий ритм. Перед вівлан на чорному коні. І у плащі кольору тіней він майже зливався з холодною нічною чорнотою. Біла кобила морей ані на крок не відставала від чорного жеребця. Летіла крізь ніч блідою стрілою. Решта трималися одне за одним. Ішли купно, наче наместини на невидимому шнурку, кінець якого тримав у руках охоронець. Ранд галупував останнім. Одразу за Томом Мерліном. А приятелі його трималися трохи попереду. І він не так ясно бачив їх у темряві. Менестраль жодного разу не обернувся, зосередившись на тому, куди вони мчать, а не на тому, від кого втікають. Якщо позаду вигулькнуть тролоки чи з чезник верхи на примарному коні, чи це летюче створіння Драхкар, бити на сполох доведеться Рандові. Щокілька хвилин він вивертав шию та вдивлявся в темряву позаду, міцно тримаючись за гриву хмари та повіддя. Драхкар «Жахливіший за тролоків та щезника», – каже Том. «Проте небо залишалося порожнім, та й на землі його очі натикалися лише на тіні в темряві. Тіні, які можуть приховувати військо». Тепер, коли він дозволив своєму сірому бігти чимдуж, кін летів крізь ніч, наче фантом, легко витримуючи темп, що його задавав жеребець Лана. Проте Хмара хотів бігти ще швидше. Бачачи перед собою вороного, він поривався наздогнати і випередити його. Рандові доводилося твердою рукою смикати заповіддя, аби притримати Хмару, але той не погоджувався з таким підходом до справи. Наче гадав, що бере участь у перегонах. Відтак на кожному кроці опирався руці вершника. Грант щосили тримався в сідлі і утримував повіддя. Він усією душею сподівався, що кінь не зауважить його невпевненості. Варто було хмарі відчути слабину вершника, і він втратить єдину свою перевагу. Хай хоч яку не надійну. Низько припадаючи до гриви коня, Рант стурбовано поглянув на Беллу і її вершницю. Коли він казав, що кошлата кобила може триматися на рівні з іншими, то не мав на увазі аж такі перегони. Наразі вона не відставала, проте мчала так, як ніколи в житті. Лан не хотів, щоб Егвейн їхала з ними. Чи збавить він темп, якщо Белла знесилиться? А може захоче залишити її? Ця Ай Седай та її охоронець вважають, що Ран та його друзі чимось важливі, хоч він і не розуміє чим. Та хай що би Морейн не казала про візерунок. Навряд чи вона й охоронець вважають такою ж важливою і Егвейн. Якщо Белла почне відставати, він теж відстане, хай що скажуть Морейн та лан. Відстане, хоча за ними женуться щезник і траллоки, відстане, хоча там позаду. Драхкар. Усім своїм серцем він подумки вмовляв Беллу бігти, наче вітер, відчайдушним зусиллям волі надаючи їй сил. Біжи. Шкірою йшли дрижаки. Його пробирало морозом аж до самих кісток. Він відчував, йому здавалося, що вони ось-ось розтріскаються. Біжи. Хай допоможе тобі світло. І Бела бігла. І вони летіли, І летіли на північ, у ніч крізь час, що розпливався в туманну пляму. Подеколи в імлі блимали вогники ферм і відразу примарами щезали. Собаче валування прорізувало тишу і швидко тануло позаду. Або ж різко обривалося, коли собаки вирішували, що вже прогнали чужих. Вони гнали коней крізь темряву, розбавлену лише. Водянистим місячним світлом. Крізь темряву, де дерева узбіч дороги зненацька виступали назустріч чорними грізними велетнями, щоби за мить зникнути. У усьому ж іншому навколо панував морок сюди сущий морок, порушуваний хіба що рівномірним тупотом копит і поодинокими тужливими криками того чи іншого нічного птаха. Зненацька лан стишив коня а за ним зупинилася і вся вервечка. Ранд не знав, як довго вони їхали, але в ногах, що міцно стискували сідло і боки коня, розливався тупий біль. Попереду в нічній темряві мерехтіли численні ворники. Так, чері світлячків завис поміж дерев високим стовпом. Ранд ошелешено втупився на них, а тоді аж охнув, не вірячи власним очам. Світлячки виявилися віконцями в будинках, що вкривали схили та вихівку купригірка. Сторожовий пагорб. Він не міг повірити, що вони здолали таку відстань. Мабуть, ніхто й ніколи ще не здійснював такої подорожі настільки швидко. Дивлячись на Лана, Ранд і Том Мерилін спішилися із собі. Хмара опустив голову. Боки його важко здіймалися та опускались. Піна, майже непомітна на димчастій шерсті, вкривала шию та плечі сірого. Ранду спало нагадку, що цієї ночі хмара вже навряд чи зможе нести на собі вершника. «Хоч як би мені хотілося залишити ці селища далеко позаду, – зауважив Том, – але кілька годин перепочинку нам не будуть зайвими. Гадаю, ми доволі відірвалися, аби собі це дозволити». Ранд потягнувся і взявся розтирати собі поперек. Якщо ми зупиняємося до ранку в сторожовому пагорбі, чого ми тут стоїмо? З випадковим повівом вітру з селища до мандрівників долинули звуки пісні та пахощі страв. Такі принадливі, що Ранд уже слинку зглитнув. У сторожовому пагорбі ще й досі святкували. Сюди не вривалися тралоки і не зіпсували їхній билтайн. Юнак подивився на Егвейн. Вона важко сповзла з Белли і знеможено обіперлася об її кошлатий бік. Хлопці теж важко спішувались, зітхаючи та розминаючи затерплі руки і ноги. Лише охоронець та Айс не виказували в ознаку Томи. «Трохи пісень», – зморено відгукнувся мед. – «мені би не завадили. А ще баранячий товченек просто з жару у білому вепрі». Помовчавши, трохи він додав Я ніколи не подорожував далі сторожового пагорба. Як на мене, білий вепер винному джерелу і в підметки не годиться. Білий вепер не такий уже й поганий, заперечив перен. Я теж забаранячий товченик. А ще звідерко гарячого чаю, бо промерз до кісток. Ми не можемо зупинятися, доки не переправимося через тарин. – жорстко відказав Лан. – Хіба що на кілька хвилин. – Але ж коні! – запротестував Ранд. Ми заженемо їх, якщо продовжимо цієї ночі ці перегони. – Морень, седай, ви ж… – Він неясно бачив, як вона ходить між коней, але не звертав уваги на те, що саме вона робить. А зараз вона легенько зачепивши його, пробралася до хмари і поклала руки на шию коневі. Ранд замовк. Раптом кінь здійняв голову і тихо форкнув, ледь не висмикнувши повіддя з рандових рук. А відтак загарцював на місці так нетерпляче, наче простояв у стайні не менше тижня. Не промовивши ні слова, Марень попростувала до Белли. «Я не знав, що вона може таке робити», – тихо сказав Ранд Ланові, відчуваючи, що на щоки йому, наче хтось жару усипонув. «А ти мав би здогадатися, скоріше за інших», – відказав охоронець. «Адже ти бачив, як вона стілила твого батька. Зараз вона скине всю в тому. Спочатку з коней, а потім із вас усіх». «З нас усіх». «А з вас ні?» «З мене ні, овечий пастуше. Я цього не потребую, поки що. Із себе теж не скине». Вона не може робити для себе те, що робить для інших, тож серед нас вона одна поскаче далі з мореною. А ми можемо тільки сподіватися, що вона не надто виснажиться, доки ми не опинимося в Тарвалоні. Надто виснажиться для чого? запитав Рант. Ти мав рацію щодо Белли. гукнула Морейн, котра стояла поруч з кобилою. Вона має міцне серце. І така ж уперта, як і ви всі в Емондовому лузі, як це не дивно, вона схоже втомилася найменше серед усіх коней. Темряву протяг пронизливий крик. Так міг би волати чоловік, котрий вмирає від ударів гострими ножами, а за мить над самими головами мандрівників забили могутні крила. Тінь, чорніша за Чорноту ночі, промайнула над ними. Заїржали коні, сполохано стаючи дибки. Потік повітря відкрил Драхкара, торкнувся Ранда, і наче обдав його слизом, наче занурив його у каламутнічного сновиддя. Він навіть не встиг відчути справжнього жаху, бо хмара, оглушливо заїржавши, шугонув з місця. Кінь несамовито мотав головою, наче намагався скинути щось вороже. Ранд, який вчепився у повіддя, впав, і кінь протягнув його по землі, форкаючи і ржучи так, наче на нього напали вовки, і ось-ось учепляться зубами у підколінні сугожилки. Ранд дивом утримав повіддя. Хапаючись за землю, він спершу спромігся стати рачки, а тоді якось звівся на ноги, виробляючи при цьому карколомні па, аби знову налягти на землю плазом. І жадібно хапаючи повітря широко роззявленим ротом. Не можна було дати хмарі вирватися. Викинувши руки у відчайдушному китку, він схопився за вуздечку. Хмара заревів, здіймаючи юнака у повітря. Ранду заставалося лише безпомічно чіплятися за нього і сподіватися, що кінь заспокоїться. За мить хлопець так ударився об землю, що ледь зубів не позбувся. Аж нараз сирий завмер. Роздуваючи ніздрі та несамовито водячи більмами, кінь овець тремтів, а його ноги немов були скуті. Ранда, котрий судомно тримався за вуздечку, трясло. Мабуть, бідолашна тварина теж добряче налякалася, подумав він. Хлопець три чи чотири рази уривчасто зітхнув, і лише після цього зміг роззирнутися, щоби з'ясувати, що сталося з іншими. У загоні тривала метушня та колотнеча. Вершники натягували повіддя, намагаючись утримати коней, а ті мотали головами, ставали дибки, рвалися бігти, і весь цей людокінський рейвах безладно купчився і кружляв на місці. Тільки двоє вершників, вочевидь, не мали жодного клопоту зі своїми кіньми. Морейн сиділа в сідлі прямо, її біла кобила просто відійшла вбік і тепер стояла спокійно. Так, наче нічого надзвичайного і не сталося. Лан зіскочив зі свого коня і вглядався в небо, тримаючи в одній руці меча на поготові, а в іншій повіддя. Його розкішний чорний скакун також спокійно стояв поруч. З боку сторожового пагорба більше не долинало відголосу гульбища. Мабуть, сільський люд теж почув жахливий крик. Рант знав, що вони певний час прислухатимуться, можливо, ступлять кілька кроків у темряву, дивуючись, що це могло бути, а за якийсь час повернуться до своїх веселощів. Невдовзі вони вже й не згадуватимуть про цей дивний випадок, віддавшись співам, бенкетуванню, танцям і жартам. Можливо, коли вони дізнаються про те, що сталося в Емондовому лузі, дехто з них пригадає цей нічний крик. І замислиться. Трохи згодом у селищі заграла скрипка, а за мить мелодію підхопила флейта. Селище повернулося до святкування. На коней. коротко наказав Лан, вклавши меч у піхви. Він застрибнув у сідло. Драхкар не виявив би себе, не повідомивши мердралу, де ми. Ще один пронизливий вараск долинув із висоти, приглушений відстанню але не менш страхітний. Музика в селищі знову різко урвалася. Тепер він показує напівлюдку шлях до нас. Той десь неподалік. Коні, які відновили сили, а тепер ще й налякались, гарцювали та заткували від людей, котрі намагалися сісти на них верхи. Том Мерлін, лаючись, першим опинився у сідлі. Всі решта теж не забарилися. Всі крім одного. «Ранде, хучіше!» гукнула Егвейн. Повітря ростяв ще один крик Драхкара. І перш ніж дівчині вдалося зупинити Беллу, вона зробила кілька стрибків. Здригнувшись, Ранд зрозумів, що замість сісти на хмару, він стоїть задерши голову до неба, марно намагаючись знайти, звідки долинає цей дикий лемент. Ще й більш от того, сам не зауваживши, він витяг з піхов темового меча, так, наче збирався битися з летючою потворою. Хлопець почервонів, і подумки подякував нічній темрові, котра це приховала. Незграбно, однією рукою, бо в затиснув повіддя, Ранд запхав меч у піхве, крадькома позирнувши на інших. Морейн, Лан та Егвень дивилися на нього. Хоча він не був упевнений, що саме вони могли розгледіти в місячному сяйві. Решта ж, схоже, були надто заклопотані, заспокоюючи своїх коней, і не звертали на нього жодної уваги. Обіпершись рукою облуку, він одним махом злетів у сідло. Так, наче з маличку, тільки це і робив. Якщо хтось із його приятелів помітив меч, то він почує про це пізніше. Тоді буде досить часу цим перейматися. Щойно Ранд торкнувся сідла, як коні знову пішли чвалом, уперед по дорозі, оминаючи купол пагорба. У селищі завалували собаки. Хоч хтось помітив, що вони мчать повз. «А може собаки відчули траллоків?» – подумав Ранд. Хай там як агавкіт та вогні селища швидко розчинилися у темряві. Загін мчав щільною групою. Коні ледь не зіштовхувалися на бігу. Лан наказав загону не товпитися, проте ніхто не мав бажання зоставатися на одинці з темрявою та ніччю. Ще один лемент розчахнув небо. Високо вгорі. Охоронець зглянувся і дозволив їм скакати купно. Ранд тримався близько до Марень та Лана, бо його сірий увесь час намагався вклинитися між чорним жеребцем охоронця, та білою кобилою Айс Седай. Егвень та Менестрель неслись оба бічнього, а друзі Ранда скакали трохи позаду. Хмару підганяли крики Драхкара, і він летів уперед так, що Ранд навіть за бажання не міг би втишити його біг. Проте обігнати двох перших коней Сірий не міг, хоч як намагався. І знову крик Драхкара розтяв ніч навпіл. Призамкувата бела мчала, витягши шию, її хвіст і грива розвівались від шаленого галопу, і в швидкості вона не поступалася високим та струнким коням. Айсседай мусила зробити з нею щось більше, ніж просто звільнити від утоми. У місячному світлі він побачив, що на обличчі Егвейн квітне усмішка щирого захвату. Її коса розвівалася, як і кінські гриви, а очі. Здалося, Рандові не тільки відбивали місячне сяйво, а й горіли власним вогнем. Він аж рота роззявив від здивування, та раптом йому в горло залетіла кусюка, і він закашлявся. Мабуть, Лан щось сказав Морейн, бо іран крізь вітер та ту копит розчув її відповідь. Я не можу, а надто сидячи на коні, що мчить галопом. Їх не так легко вбити, навіть коли їх бачиш. Нам залишається втікати та сподіватися на краще. Вони галопували крізь пасма туману, прозорого, сланкого, що був коням по коліна. Хмара полетів через одне із них за два стрибки. Арант лише кліпав очима, не розуміючи, чи не привиділося це йому. Звідки туман у таку холодну ніч? Ось вони промайнули повз ще один рваний клапоть, більший за перший. Сіра каламуть розросталася, наче туман цей сотався з-під землі. Над головами вершників знову скажено заверещав Драхкар. На коротку мить вершники поринули в імлу з головою, потім виринули з неї, залишивши туман позаду. Ця крижана мряка залишила на обличчі та руках Ранда гнилу вологість. А тоді перед ними замаячила невиразно сіра стіна, і їх раптом наче загорнули в саван. Стукіт копит тепер в'язнув у її товщі, та й крики згори теж долинали наче крізь стіну. Рант ледве розрізняв розмиті силуети Егвень та Тома праворуч і ліворуч від себе. Лан мчав уперед, не притримуючи свого коня. «Є тільки одне місце, куди ми можемо податися!» Гукнув він, і голос його пролунав приглушено та примарно. Мердрали хитрі потвори!» – відповіла Морейн. «Я використаю проти нього його ж власну хитрість!» І вони продовжили шалено нестися в чвал, нічого більше не обговорюючи. Попелясто сіра імла приховала і небо, і землю. Тож вершники, які самі перетворилися на тіні, здавалося пливли серед нічних хмар. У тих хмарах розчинилися навіть ноги коней. Ранд засовався в сідлі, намагаючись якось захиститися від крижаного туману. Знати, що Морень здатна на різні штуки, навіть бачити, як вона їх робить – це одна річ. А відчувати, як вони осідають на шкіри холодною вологою – це щось геть інше. Він утямив, що намагається не дихати цим туманом. І подумки, не вибираючи слів, Вилаяв себе за тупість, йому не вдасться не дихати всю дорогу до таринського перевозу. Вона застосовувала єдину силу до тема, і з батьком, схоже, нічого поганого не сталося. І все ж таки він зробив над собою зусилля, аби видихнути і наповнити легені туманом, що оповивав його. Дихалося важко, але якщо не зважати на те, що повітря було холодне, як лід. Воно нічим особливо не відрізнялося від будь-якого повітря туманної ночі. Він заспокоював себе цим, хоча не був упевнений, що сам собі вірить. Тепер Лан наказав усім триматися ближче один до одного. Аби в цій густій сивій мраці вони могли бачити силуети одне одного. Але охоронець і не подумав притримати вбивчий біг свого скакуна. Лан і Морейн вели загінки крізь мулу так упевнено, наче вони ясно бачили шлях попереду. Всі інші могли тільки довіритися їм і мчати вслід. А ще сподіватися. Загін нісся в чвал, і ті пронизливі крики, що переслідували його, поступово тихішали. А потім і зовсім зникли. Проте спокійніше від цього не стало. Туман загорнув саваном, і сховав від очей вершників і ліс, і ферми, і місяць, і шлях. Коли вони мчали повзневидимі ферми, до них вираде годи долинав, наче здалеку приглушений гавкіт собак, а більше жодного звуку, окрім монотонного гупання копит, вони не чули. Ранд був упевнений, що вони скачуть так упродовж багатьох годин. Він так стискав повіддя, що не знав, чи потім розтисне руки. А ще він сумнівався, що зможе нормально ходити. Крізь туман за ним мчали примарні постаті, але він і порахувати їх до пуття був не в змозі. Хлопець навіть не був упевнений, що це скачуть його друзі. Холодна сльота промочила наскрізь плащ і куртку. Просякнула сорочку, пробрала його до кісток. Лише вітер, що зі свистом бив йому в обличчя та м'язи коня, що ходили під ним ходором, Підказували йому, що він узагалі рухається, а не стоїть на місці. Так, мусили проминути години. «Повільніше!» – раптом вигукнув Лан. «Підбирайте повіддя!» Наказ заскочив Ранда Зненацька, тож Хмарі, перш ніж він зміг осадити сірого та збагнути, що відбувається, вдалося втиснутися між Ланом і Морейн та випередити їх на кілька кроків. Зусібіч крізь туман бованіли будинки дуже дивні, як на рандове око. Він ніколи раніше не бував тут, але чув багато розповідей про це місце. Будинки здавалися високими, оскільки стояли на високих підморівках з червоного каменю. Така особливість не була зайвою, коли навесні в Імлистих горах починав танути сніг. І таран виходив із берегів. Вони дісталися до Таринського перевозу. Повз юнака проїхав під тюбцем на своєму чорному коні Лан. «Не будь такий нетерплячий, овечий пастуша!» Присоромлений Ранд мовчки зайняв своє місце. І разом з усім загоном рушив углиб селища. Щоки у нього палали, і на якусь мить туман видався хлопцеві дуже навіть доречним. Пес одинак, невидимий у холодній імлі, несамовито загавкав, а тоді втік. Там і сям засвічувались віконця. Це починали свій день ранні пташки. Але крім собачого гавкоту, жоден інший звук не відізвався на приглушене бухкання копит. Не порушив досвітньої тиші. Ранду нечасто доводилося стикатися з мешканцями Таринського перевозу. Він спробував пригадати те, що йому було про них відомо. Вони рідко мали справу з мешканцями нижчих селищ, як вони їх називали. Морщачі носи так, наче внюкували щось смердюче. Ті, кого він бачив, звалися якось дивно, як-от Тім'ягір або Дубочовен. Всі тутешні мешканці укупі і нарізно мали репутацію хитрюх та шахраїв. Люди казали... Поручкався з кимось Старинських, перерахуй пальці. Лан і Морень зупинилися перед високим темним будинком, що нічим не відрізнявся від решти. Пасма туману клубочились навколо охоронця, наче дим. Він зіскочив з коня та піднявся сходами, що вели до передніх дверей, розташованих високо, аж над головами тих, хто чекав на вулиці. Ставши на останню сходинку, Лан почав гатити у двері кулаком. «Мені начебто причулося, що він казав щось про тишу», – пробурмотів Мед. Лан продовжував щасили гамселити у двері. У вікні сусіднього будинку заблимало світло. Хтось почав обурюватися. Проте охоронець тарабанив і тарабанив. Раптом двері різко розчахнулися і на порозі постав чоловік у нічній сорочці. Що теліпалася біля його голих щиколоток. Масляна лампа в руці господаря будинку вихоплювала з темряви його кощаве обличчя з гострими рисами. Він було розкрив рота, щоб обуритися, проте так і закам'янів, із роззявленим ротом, вибалушеними очима, дивлячись на зловісний туман. Що це? промив він. Що це таке? Холодні сірі клапті, звиваючись, полізли у двері. І він квапливо позадкував від них. «Майстер, довго шпиль!» Звернувся до нього Лан. «Саме вас нам і треба! Ми хочемо переправитися на вашому паромі!» «Та він ніколи й шпиля справжнього не бачив!» Фиркнув тихенько Мет. Рант смикнув приятеля за рукав, аби той помовчав. Гостролиций чоловік підняв лампу вище і підозріло глянув на хлопців. За якийсь час... Майстер довго шпиль роздратовано відрізав. Паром ходить удень, не вночі, вночі ніколи, і в такому тумані теж ніколи. Приходьте, коли буде світло, і туман розсіється. Він хотів уже розвернутися і піти, проте лан схопив його за зап'ясток. Поромник знову розкрив було рота, щоби запротестувати, але у світлі лампи зблиснуло золото. Охоронець відлічував у його долоню монети, одна по одній. Довгошпиль облизнув губи, слухаючи зв'якання металу, і при цьому дюйм за дюймом нахиляв голову ближче до долоні, наче не вірячи власним очам. — І стільки ж, — сказав Лан, — коли ми будемо на тому березі. Але відчалюємо зараз. Зорос — Зараз? поромник пожував ротом, переступив з ноги на ногу, та визирнув у ніч, повну непроглядного туману. Відтак різко кивнув головою. «Зараз, той, зараз! Але відпустіть мою руку! Мені треба розбудити помічників. Ви ж не думаєте, що я сам потягну цей паром, га?» «Чекатиму на паромі», – проказав Лан нечулим голосом. «Але довго я не чекатиму». Майстер Довгошпиль висмикнув руку із затиснутими в кулаку монетами. Притиснув її до грудей і знову кивнув головою на знак згоди. Ногою він квапливо захраснув за собою двері.